دا امانت تی چرحیم د مور دی امانت زیده کنیت دا د عام فسرینو ترجمه دا او جار اللہ ترجمه دا سکره دا خوا الله غزات تی انچا اکم چتا سوی پیدا کرن اننابس واحد دنا و مستقرن پیگی مستقر مکان اصلی تو چې چسلی پکٹول مرسی گی او مستودع مکان عارضی تو وی لکا فسپر تلی دی پشوی مکان اصلی او مکان یعرج قد تسلل آیات د حقیقت سره موږ واځه واځه باندې وېتنه له کومه یب قهول په یوه چی هغه پویګی او پیدا په و و د دې هغه ذات دی من السماء ماء چا زری د اسمان نو بو به نفخرجنا بشی ال تطاط شو د غیب نه متکلم تا ولی په دې کې قدرت ډیر ظاهر نه دی ها بهی ما اللہ پا کوئی چی مانگا روباسو پا دے باندی نباتا کلی شے زرقونا دا ارشے نپا اخرجنا من ہو مانگا روباسو دا دینا باتنا خدوی رن بوٹی شن بوٹی شن نخرج من ہو چی روباسو دا غبوٹینا حبم متراکبا دانی پا یوب البانی سوری او من نخلی او د دا نه من طولعیحا دا غنچک تاغینا دې کنا منټوال احاده میوي دا غه نه وای منټوال احاده ته کله ټول حمانه چې پمې دا غه نه کنوانو ن اونچکونا اونچک غنشک پیجنې اے ماکر جوړې دا اونچک نه پیجنې چې دا بل بل اونچک دی دانیت دانیه سمانه یو بل تنیز دی دی دا اونچکونه دا چې یو بل تنیز دی کنا یو دا بل لپاسه دې چه باد باد او بل و جناتن پا چاعت ابتی نا پا خدران معا تبتی منو خدران او پا خرجنا بی جناتن منگر او باوسو پدی بانی سو باغونا پدی اپوسرا من آنا بندت انگرونا والزیتون او بیگ د زیتوننا دا خوننا والرومانو دا نارونا چې چه مشابیدی پا سکے پوی کی کنا مشابه دی پپانو کی او بغیر متشابه او انتی مشابه پمې وکي او په وخت او انظرو تاسو ګره په نظر د عبرت اله سمری هي می وی د دی بوتیدا اذا اسمر ارکل چ اول می ووکی اول می او وین او بیا دوباره باره په خکی ناول تو ګورو چ کچوا بے من وا او وخت ته وګوره چې با منفعته ده ها نو تاسو ته اجازه دي کدا ول می وخړې چې کچه د نوم کدا غوښتنې خړې وړو کی اجازه دي کنه عادي ذالکم یقینا پدی ناشنا کارونو کې لا بنون نشانت توحیدا حکم د پرچا پیږي الله په کومي شرد دي براهي نو قاطع اونا ها تد وی تا وګوره پیږي چې موږ ټول مې سببې ته د تته ځمون تو وګوره راځه په دې په شرد دي براهي نو قاطع اوما وجعلوا لله دې ګرځوړي د الله تعالی د پره شرکا شرکان الجنه پیږي هغه شریکان چې کم د جناتو دا جننه چې دي دا د شرکونه بدل دې دې ګرځوړي د الله د پره شرکای یعنی جنات او خلقهم او خالندار چې خدای پیدا کړی اے خدای پیدا کړی دی او دی الله سره شریک کړي دي نو مخلوق د خالق سره شریک کړي ترونه بن صافي کړي دا او خلق او بل بیت تجويز کړي دی او پیدا کړي دي لګو دی الله تعالی لپاره بنین زامن دا يهودو نه سوارا دکنه دي او بنات اندونا مشرکان تګری علم به سند او به دلیلہ سبحان هو وتعالى اما یصفوت بګی چې دی الله پاګه موصف کوي شاګلواد دی و غیره بدی او سماوات هو بدی او سماوات د ناشنا پیدا کوم کې د سدې د اسمانونو د ځمکو دی او ان کیپا دا په معنا ان دی پدې پیر کو سلاسو باندې کوي راندې غا څنګه به شي د الله د لپاره ولده ا الواد د دې اطلاق او مذکر او مونث ډول او ولکم ولم تقل له صاحبا او نشترید الله د پاره بی بی چې دا غې نالواد پیدا شي او بی بی ولی نشتا زکه چې بی بی مجانست غواړي الله تر څو او خلق كل شيء او الله پیدا کړ دې هر او هو كل شیان علیم او دی الله تعالی په هر شی باندې عالم دی هر شی د دې علم نه به هر نه دی الله په کوی الله موصوف پدې شي پاتو مان استا سره دی کې ما تنزيل دي تنزيل د معقول دې منځل تل مخصوص ربکم چې تاسو پرورديګان لا الهه نشټر معبود بر حق شوا ددنا خالقو کل شي او دی پیدا کوم کدا شي دې اور کل شي امر کدا لیک شو چې دې پدې ټول کمالات موصف شنو فعبدوه دا که یو خدای بعضه پکاره دې کنه او هو على کل شی مکی او د ا ش باندې مول د مولدي متولی د د کارون د بندگانو او د دا چې شان لري تل افاروږ چې احه نشي کو په د باندې نظرونه د باندې نظرونه د خلکو ااحه کي شي ن او و ی افار او د ه کو په نظرو شرقات کې ودي. چې دا چې کمندونو کې کې چې مستدل دی چې دا خدای رؤیت په آخرت کې نشي کېدی ولی لا تو دې کولب شو نو علامه او ته جواب ورکړي چې ادراک خاصه وي احادی ته ویږي کېږي په جوانب د مرئیو نمنګ ويو کله پر وخته قیامت باندې خدای دا د بندکان خدای ویني مسلمانانه نو امه په حاتنه کوي هغه به پېنی کوي بابا یا سره دمانه نه الله پکو یو د دې مطلب باندې ویښ کنا یا ته لښ کولی په دبانې او یادا وایا چې دا ادراک نوتر یو رې اتوالي دا په دنیا کې دی نه په اخرت وهو اللطيف او هذا الله بارک بیند او خبیر خبردار دی او مهربان دی پاک شه اجا کوم تاکي سلاغلي داستا بصواير دلالل بصواير دلالل می ربکوم د جنت د پرودګار تاسو نه دلاله په توحید چې د حق په دلاللو د او پر وړه په لنفسه نا <سؤال> پیادیو مددنا پا سراجی <سؤال> دا کن او ومن آمیا او سوک چری دیل <سؤال> درائی نرونچو او پا کند دیجی حالت <سؤال> کی پریوتا نا پا آلائی خانو و بالیم پا دینا پا ستی ومان آلیکو محفیظ ازنیم پا تاسوبانی نگران چتاسو دباد عمالون و ساتم اللہ پا کوجی وکذالک نصرف العیات اتاقرنی مانگا بیانو پیگی آیاتون لعب پا مختلف انواناتو ولی اقولو او م لیک کنه یا بای اولی یقول لیاتدبرو بها ولی یقول چه برتی وادی اولی یقول او دوبی چه درستا درستا سمانا تعلمت القرانا عن الغير درستا تا چې کوم دینو کې قرآن خلق کړي دي دا کتابو او یز دکړي دا قرآن یزیم د کتابونو د په خوانو خلکونه بل ولنبینه ارده ده پانا چمنگه بیان کو قرآن از ریم پا تاکرار سرا لیکومی ای عالمون دا قوم دا پرشا پیه کی اتبی ما احیدیک من ربک تطابیش دا ارعق قرآن از ریم چو وحی چې په چو بذرعاد وحی رازی تات من ربک او لا اله الا هو نشتر معبود بل حق سواد دنا وعارد ان مشرکین او اللہ پا لو شان الله. را کی نهما اشرکو ب به شری کړی او په الله پوری وما ال کان حافیه او منګ تے دوې په دوی بانندې بانه چ د بیا پ ایمان مجبه کائ و وکیل به وکییل او ته ن متولی د کارون د ددي مت صب ته کارون ددبی مت صته کارونخوای را پږ بعضېشاابکان نه او بعض حضرات تو هوی ب بوتانو ته به کنجل کولو نو خدای پاک وی بوتانو ته کنجل مکوي که تاسو د دی دی بوتانو ته کنجل کوه نا وی به ما ته کې نه ځخنه رسول الله پر فرمایل وی په کې نو دا را دی څو وې تاسو خپل مور نو شعبی حضرت حضرت داسي په څوک چې مور او پلار ته کنجلو مې لري څنګه ده موږ په دا مار کې نه ګورې نو اروا کې ناسونه که ناسه پلان خبروک لګیتلار او نغزی ورا پاتې وې ماته ته نو چې بابا ته بخبر نه کېستې ماخ کار نه کې وې ستې ماخ او کندرمه ته کېږي بارانه واندی رسول الله دوي چې پلان ورو مرته کندرمه کوي حضرت تاسو کوم ټوکی چې مور پلان ته په کندرمه کوي او کنه تجد بالمورفلات كنذلوكي نوغه بستام مورفلات كنذلوكي دا سن راکا تا چ خپل بل مورفلات په خپل را کندلو که دا سم دی دې رکتو حضرت ذا احادیث دی کړي له تصب الذين او تصب الذين او تاسو په دا ال اسنام الذين تا سوکاند المکة و هغه خدایانو د بیته یدعونه چې ویرا بلی په خپل حاجتون کې پيږي او عبادت کوي مندون الله پيسب الله ناسد جواب ده نه هیده کنه دې تکم انو ورده درې دې کنه پيسب الله ندوی ببدې ردي پشان په شان د خدای کی اتون پي کنه بغزن دوجد عداوتنا دګې علم بیدا پوینا بی زکه بی جاہلان لپخړی او کذالکم دکرانگی زید نامغه خیر تکړی دی لکل امتن د هر امته عمل لذی چې نه کان دی او بدان دی او ثم الى ربهم او بیا پروردګار د دوی ته مرجا دا نه پوینه دی او به ما کامیابون وقسم بالله او دی, خلق دی جہ دا قسم او خرپا لا باندې جهدا مانهم شق قسمنا اقسم بذلك کله ان جاءتهم کچه تراګی دیتا ریګ یو معجزه چې دوی کوم غواړي نو لا یمننه به ها دی بطی ما اندوري په ریګ نه صحابه په دې دکې تمونی وکړه شنو ډیر بخي نقل الله تعالی ووښتو توه یا چې ان ملایاتو چې معجزات چې دی عند الله دا پنځ د خدای دی معجزات خدما په اختیار کې نه دی معجزه خدای پیغمبر په پی اختیار کې نه ای او ما یشعرکم ایه المؤمنون وایا ات تاسو ته خبر ورکړي اي مسلمانانو چې انها چې دا معجزه شي دا از دا جاءت ارق له چې دا معجزه راشي نو ايؤمنون دلته پټ کېرا لا يؤمنون ګم ایمان درو نه پوښي نه پوښي کپي پوښه کپي نه پوښي خبر ورکړي اي مسلمانانو چا انہا دا موجدات ارکل دا پرمائشی موجدات چراشی نوائی در تیوٹر کی دا ایو امنون ایمان بروڑی نالا ایو امنون بیام ایمان نروڑی او یہ ادا سیو کا شو برحمت سیو وی قلام زائد کنو سیدہ سنگا تاسو تشترش خبر در کئی مسلمانانو فوئی گئی چا انہا چدا دا غچ دے دا موجدات ارکل چراشی یو امنون ایمان بروڑی نا اللہ پاکے ہوئی زائد دے شبیل احمد صحیح دا خبرہ کردے وہ ماتتا ہے چلا ہم زائد نشنوں میں انتا خبر رکھا ونغلبو او اللہ پاکوی منگا گرزو فیگی الو رالو افئدتا ہم زونددویی فیگی کنا دا سنا دا نپی بالحقنا دا, دا حقنا جنہ د دې عرو د پوی د حقنا او افشارهم او نظرون د دو د حقنا ه کما یؤمن به لکه سره دې چې دی مان نوروړي پرې قران یزیم باندې اوله مرته اول کړه ته نشه اول کړه ته اول کړه ته ایمان ورو نړو نو بیا به ایمان وروړي کړي نه وروړي